Thërëndërimi të konë vetëm Allahu të madhërishëm salavatit mi Muhamedin sallallahu alaihi wa sallem Mi shokëtët i dhe ata që e pasërëm e të mirën derin ditën e kiametit Në dersin e sansë qëmë do tjetojmë disa qaste me njarjet e jetës Së një tabiiju të njofshëm i qële qëtë ebu muslim Al-Khavlani Jerhamuhu Allah Allahu e me shiroftë E sillej gati një njeri prej tabiive më të njohur, me ngjarje ekstra të njohur në kohën e vet, ku i ka bërë ba ballë dugmës së kufret e cila është përgatitur në smundjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kanë për qëllim një dugmë Të cilën shëjtoni e ka përdor Dhe në kështu në këtë mënyr e përdor Zdoherë kërë forcohen muslimant Zdoherë që forcohen muslimant Dukë i pas radhë të forta A i më shonë në vendin Ku janë muslimant më dopt Në kohën e smundjes, parafdekjes të Muhamedi sallallahu aleyhi vësallim dhe zër qëjtani ka qenë shumë i hidhrum dhe këhidhrim nërmati se të aj i malkumi ka dalë me pun hidhrimi qëjtani delë me pun duke ju më shumë musliman dhe në pikat më të dopta që i kanë në, në pikat përqarëse të cilat pika shkojnë zbashku me pun të besimit Andaj, ka qene njohur në njërëja Gjazë smundjes së pejamerit sëllë Allahu a.s. Njërëja murë të dinëve Renëgatëve të cilët e lënë fejnë e Allahut Dhe u besu në pejamerit rëjshëm Në dërta Ishte edhe pejamerit rëjshëm që dulë në Jemen Talë halë anëzij Talë halë anëzij Ishte prej njerëzve që i kishin besu Muhammedi sëllë Allahu a.s. Kure pon që pas ka mundësi një një në islam edhe pejamer në bëhe E provun fatin E provun Ndo shta shkon edhe në fillim pat sukses E ndër njerëzit që i bon i bad në jemen Ishte tabi i ju njërshu i njohur Ebu muslim el khaulani I qëli quat Abdullah ibn Theub Abdullah ibn Theub Prej generatëve të pare të tabiinve Ishte bon musliman në kohën e pejamerit صلى الله عليه وسلم قرى ارض مدينه نكجيت محمد عليه الصلاه والسلام قرى ارض مدينه نكجيت جال محمد صلى الله عليه وسلم درس وتقوم مع عمر بن الخطاب ذا ابو بكر لك شمسوتت ني نومري مالي الصحابه بهشتوت ngana اكاب الاحبارت سي حكيم يومتت ني رئي اورت اكي اومتي سا ثوت الكما ابن المرصد تيت ايشينس تابعيت تسلت ايشين نيرزت ن زاهيدا ن امهات نيرزت م زاهيدا ن امهات ايشين تيت ندرتا م نيووري قالش ام مسلم الخولاني ا سيلي ا سيلي كور اشطلاق اذا اش لوض Në ibadet, i kanë tha njerëzit Pushopak o ebu muslim e në khaulani O avdolla i binë theuk Pushopak, je le ozë shumë U ka tha në njerëzi Kur njeri u mërin Të këtë caku Kur njeri u mërin të caku i vet A është më i nga dalë që më i shpejt Kur njeri du me mri dikun Para se me mrije, është më i nga dalë që më i shpejt në përfundim, në dhe më shpet, që që ka thonë, edhe jeta jonë, edhe jeta jonë si jet, edhe ditët që një kemi përpara, janë një cak, unë për zdo ditë e kam një cak, për ndaj edhe mundona gjdo her me emrija cakun tim, atë përfundimin tim, atë garantime, më shpet në fund, ndaj Allahu më ka thonë në fundin e jetës, edhe në fund të jetës duhet njëri më i dhonë mazor, në fund të jetës vetë, Nëri do të thënon shumë më shumë zarr çka çpton te Allahu subhanahu wa taala sa të prefialve të vetë të vetat ve ve të njohura ka thën ajo fjalë që i ka thon sahabeve o ju shoq të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam mos mendoni se vetëm ju jeni ata të cilët keni bërë garë në adhurim të Allahut vallahi s'kemimi allahu allahu allahu allahu ulan juve tabiin ka thën në çdo vepër që keni bën ju edhe la do t'ju garojm juve që ta dinë dhe ka thën fjalën e vet të arit që ta din se sahavët kanë lanë njerëzi të mirë në brapa ta din që kanë lanë njerëzi të mirë në brapa e ki anë shtë vëtë lezër a i zinjiri i njerëzve të mirë nuk duhet me leju besim datë nuk put nëse fillon zinjirit kriot apo një halk tjetra tjetra tjetra nuk guzon në muslimant me lanë atë halk të putur por duhet të mundohëm i gjdoher me vazhdu atë halk e duhet të mundohëm për të nesër mënë Me njëherë që halka të këtila me pas muslimat Si kur që i paska qenë Ebu muslim e në khaulani I ba të qi Hoq Njërë që e paska thonë të vërtetën Dhe njërit të cilët i paska ndodhë Një keramet si kur që i ka ndodhë Mujizja Ibrahimi sallallahu aleyhi vësallem Kutal halënzi E paska marrë me hedhë në zjarë Edhe zjarë më se ka kalta Në historin islamë Apo prej kaptinave të besimit islam të na muslimat është ed që Allahu ujëp e vlijamët të vet Allahu i donë në disa njerëz edhe atë i donë shumë edhe ka mitsim ata edhe të e në përmëdhun për Allahu subhanë hua ta'ala ndër njerëzit që Allahu i ka dasht nuk e dunja ka qenë ebu muslim el khaulani i që i një ashtu edhe nuk e ka harrua Allahu në kur andaj edhe u ka thonë muslimanëve ojo musliman në zanë së vetë vetë me ditë që e kam parasyve gjenetin dhe gjenemin Edhe më thotë Allahu banë vej pra ma shumë Zdimo që pa me bo ma shumë Edhe më thotë Allahu banë vej pra ma shumë Zdimo që pa me bo ma shumë Pra pas ka qenë njeri i cili Ka qenë i përpikt Dhe u është ljarguhe shumë mohabeteve të njerëzve Sa që e o dhe zërë Një ditë për ditëve i ka ndodhë Një ditë për ditëve i ka ndodhë Që Që i thojnë disa njerëzi Ebu muslim e al-khaulanit afroju të na Edhe është afruhe Ebu muslim e lëkhaulani është afru të ata Por mas një kohë i ka gjithë ato njerëzit duke bo muhabet du njoje Mas një kohë i ka gjithë ato njerëzit duke bo muhabet du njoje Dësa qëllini ati akun ku të uret me vlezër musliman Që të afruat ma shumë dhe të përfitom prej muhabetit që i bëjnë ata Për botën tjetër, për Allah Edhe u ka thënë ojo njerëzit Qëllimi jem Eshte kër u afruat e ju Me ndërgju fjalë që ju i zjedhni dhe më bëjnë dobimu ato dhe kësu ka qenë mënyra e sahabët për e amerit sëllallahu aleyhu sëllem që ka thana mërëm në këtab i shpesher muslimanve të ala, bin, ala bina nëzdet imanen e janë i meneve të urnë më pak të ashtina imani apo të i besinë Allahut në një mezlis ku njeri u përkëtonë gjennetim urnë në siratit, peshorën daljen për Allahut Dhe se endit që na presi në ditën e gjukimit Ja në të se endit që na ishtojnë imanin Dhe na i përskirojnë ne dhe botën tjetër Dhe na ban ma afer Allahu të subhanu e talat në dijemi Edhe U ka thonë o një njerëzit Shembuli jem me juve O sikur shembuli njerëju I cili është godit me një shid Të mathë, rrugës Edhe ishe Turma, turma njerëzit duke ushtrehu në përshpia Edhe une himi e turm të madhe Në shtëpi ku ka shumë njerëz, edhe e xheha shtëpi patavon. Dallok shiut. Ço shtu është edhe mexhlisi i njerëzve i xhili bëon të mohabet. Epo pas një kohe me një raj mexhlisë çndrohet në mohabet dunjoje. Joçi ja është harama valla zot me bëon mohabet dunjoje, epo ka njerëzë shpashher, të cilët largon, pe punësa vet për ditësme. Largohen për përditshmërisë, dashironë me ripërtri imanin e vet. Andaj veçanti xhamiat, nuk guzon më bëvëndet mohabet e dunjas. Por gjamiat janë në vende ku duhet njeri me bo muhabet Të botës jetër Si kur që i dhe i dërgumi Allahu sallallahu aleyhi vësallem Na pas la parësit që nëse e shohim dënjani për njerëtve Që banë në gjami muhabet Për dunja Apo për trekti Thunia të personi Që banë muhabet trekti e në gjami La baraka Allahu fiti gjeratik Allahu mëzdosh bërë qetë Në trektin të tëne Nga se gjamiat Gjamiat nuk janë ngritë për qëta Por gjamiat janë ba që të shton iman i levet. Përndaj, e paskallon këtë shembul njerëzve që shembul i njerëjut këna sikur shembul i ati që strehohet në një shtëpje cila pa është pa të vanë. Po ashtu, prej nxarive interesantët e e bë muslimel khaulanit, ka qenë ajo se nxami në vendin e i badetit vetë ku ka bo në masë, E ka pas një shkab Edhe kjo nuk ka qenë bidat E ka pas një shkab Kush pësh her imshan të vetës Me po të kush për njerëzve tjerë Normal i dukut kjo Ma shumë se interesante Ma shumë se e qëdhjit shme Mirë po, kjo ka qenë realiteti E bu muslim e al-khaulanit Ka fon Rahimehu Allah Une e maj këtë shkab në gjami Thë ana awla bisauti Minel beha imin Ka fon Unë jam ma prioritarë Ma shumë ka hiëm i mshu vetës e cekafshës Fe i dhe fëtar Rëndaj kur është lovë Edhe është të putë Edhe nuk kam ujtë ma shumë I kam shu vetës Dhe kjo ka qenë sunet i kujna I amër i Bli Khattabit Që thot i Bni Ameri Kënë kënë lojë gjenazën Babës tonë E kënë a gjithë trupin me damë këtë zezë Dukë i mshu vetës amër I Bli Khattabi Rëdjelan Andë kdo se këto n nga rrugën ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngase kandidse vështirës njeriu t'i gjej ndëgzime, dy pikllime. Vetëm njëna. Andaj besimtarët e vërtetë në ditën e gjykimit janë ata të cilët do thonë, "E Allahu na baf frektore. Elhamdulillahi alladhi azhab 'anna al-hazan." Farandrimi t'qanvetem Allahut i cili na largoi në ve marzin. Do thotë ata ndër në momentin e vdekjes kanë qenë të marrëzit. Besimtarët i i cilë marrzit e ndonjë. E prokupon marzia në zëmrën e vet, në gjakun e vet, në mishin e vet, në kockën e vet. Para shifrës i rimërzija. Para ta se si do të dal para Allahut subhanahu wa taala. Andaj i thil pastëllën e Abu Muslimin al-Khoulani pray mijve te Allahut subhanahu wa taala. Kjo ka të njëjtë cilësia e njerëzve të mirë, inshallah i paskadosh. Shumë të thjeshtë paskaçën. Por edhe paska njoft Allahun subhanahu wa taala. Kur nga ti Ibn Qais, qali dakhala unasun min ahli Dimashqala bi muslimin kad arda sa njerzi nga دمشق ته ابو مسلم الخولاني وهو غاز في ارض الروم دكتنا لفت مرمقت وقد احتفر حفره اذا كان هاب ني غروف نشاتورين ايفت نتندين ايفت نتصلو بشهر كهيه اذا كذرو الله عذر الله سبحانه وتعالى اي كان ثا نيرزيت وابو مسلم بساع جرنتي هذا لفت روجيه pse du ka xherue Allahu të qobot le të u shmemë pri shajërimin. Sa ka bop obligim kët rast. Ka thonë, e dini, shpejtësia më e madhe e kalit kur është, një shpejtësi më e madhe kalit duhet në fond. Andaj, ka thonë, kalit duhet të jetë më holl në fond. Edhe unë e dua me bë këto të njëjtën. Në fond të jetë steme, me kanë i holl në fond i jetë steme para takimit me Allahun Xhejelal Wela në luftë, ku njeriu takon Allahun Subhanahu Teala, duhet të jetë një i përgatitur që nesër të dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala në më njërën më të shpejtë me të gjitha ato zahire me gjitha atë përgaditje me dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala paska qenjën për njerëzve që i paska ndodhë këramit e shpesh këndaj e bu muslim el khaulani i paska ndodhë një njërëj interesante që e paska pas një grue shumë të mje më së të pinë e vetë dhe këna përmenën përgjësise Salafu Salih Janë marrë vështë me shenja, me gratë të veta Parëse me në shkun shpe, rrugës, prej gjami s'ko shkëthije E ka pasë zakon me dhënë të kbirë, Allahu Akbar edhe gruja e këthije Kura ka qëllë derën, ka thënë Allahu Akbar edhe gruja e këthije Kur ka him rejna, prap ka thënë Allahu Akbar edhe gruja vetë ka thënë Allahu Akbar Edhe një dhëtë prej ditve Ka shkun shpe, ka thënë Allahu Akbar, s'ka Allahu Akbar Ka himër e në bërët Allahu Akbar Ska Allahu Akbar Ka himër e në shpe Allahu Akbar Sja si këte ngrua Edhe ku ka hi në shpe E ka gjithë ngru në vetë me një qështë nërvos Në qëka është puna? Pse nuk punon? E, ka thonë në ka në harte huna mo I da thonë ngru e vetë Në ka harte huna mo Ti e qështë ingat Njëri ingat me khalifën e musliman Me muawie Iben Ebi Sufjanin Ka qenë njëri afort Me sahabijën e pejamerit صلى الله عليه وسلم ايتليكاش كنت مواويه مواويه رضي الله عنه كاتب خليفه المسلمين باش دره شي سي قالهم حساني ابن ابي طالب ابن علي ابن ابي طالب عثارش بون خليفه مواويه لذلك ابو مسلم الخولاني كاتب نيري افورت شوم مواويهين يقول اذا يقول اذا تيسا نيري افورت معاوين ني شرطه تحب يا سنبان Bolmo. Në Sakia ka qenë zakon e njerëzve të cënë kanë qenë të ofurt me xhalifen më pas. Xhurtor. Sikur që ndoshta në Arabinë Saudite, diku shtat milion familje pakistaneze punojnë atje. Xhurtor. Edhe bile edhe ato familje që janë multëzimat, ka për fe, shtiren me moj gratë vetë, mos me lidh xhurtor. Në Sakia është zakoni, njerëzit nëse fillojnë me ba, çfarënisën edhe fillojnë ju bazuar saj. Mu shtet ta jo. Edhe nat kohë gruaja vetë kanë ipta. Mirpo pika ja atë që mendoj gruaja vetë apo muslimi al-khoulani qetë jerimën edhe më një herë ka bën një lutje ka thonë zot kush më aprishi më u gruan me riasit atë në moment koshika e kësaj gruaje i thot shtëpisë vet a u shkimën drejt ata unë ja nuk jam shkim drejtat koshika më i harë ka thonë ajo e cila i ka fol ajo e cila i ka thon po pse buria është shumë afër buria është shumë i afërt Me mua u jemë, se nuk e lip një shërptore Ahi, po superbe, shumë mira gjë bun Edhe nuk ka punu mu Edhe nuk është marrë vesh me ato Sinalet që është marrë vesh me Allahu Akbar Janë marrë vesh shumë leta të më zveti, me të këshirme Edhe në gëtë rast Këthonë, e më muslim me lëkholani, ozët Kush ma rebelloj mu gruhën Me rja sytë Edhe mi njërë, në shpinë e vetët A u shkimë në dritat I thënë, jo, s'u shkimë në Me njëherë i është kujtue njëjarja e bu muslim e lëkhaulanit, se është njerë evrija e Allahot Njerë që e njëfë Allahun mirë, njerë që e adhërën Allahun mirë Njerë që Allahu një pranë lutje dhe ka qenë i njohër me këta E bu muslim e lëkhaulani ka qenë i njohër me pranimi në lutjeve Do të ashojnë mbra, po do më thonë qëfar lutje Allahu Subhëna Vëtari ka pranue Po qëfar kerametit ka ndodhë e bu muslim e lëkhaulanit Edhe me njëherë, duke Të shtepia e muslim e rkhaulani të i thot Për është Allahun që e lutë Allahun Të mi këthenë Allahusyt Edhe i thot edhe gruja vetë Që më në mosë këthena në atë gabim Edhe e lutë Allahun subhanu wa tala Edhe Allahun jakhenë syyt E lutë Allahun që lewa ala e muslim Er khaulani edhe Allahun subhanu wa tala Këthenë syyt Asaj këshikës E cilaj a pas kaprish Rahatien Edhe begatien Edhe komoditetin Që e ka të shtepia Andaj u dhe zë kësillo i sejnë Se noi s'endo ndodhin te muslimanë, edhe te njerëzë uzoëm, edhe te burrat në kohën e sotme ndodhin. Prandaj, nuk është lezim, nuk është patjetër, që njeriu të jeton sipas imiqeve të huaja, por njeriu duhet të të shtrëm këmbë sa e ka gjithë. Njeriun jetën e vet duhet që më të jenë i kënaqur me sendet që Allahu subhanahu teala ka dhënë. Nga sahabu muslimi al-Hawlani, a nuk ka ditë me li Muawiyas? E sahabu muslimi al-Hawlani nuk ka qenë i zotë me atë ai. Me ponua dhe me sjedhë shërptore të shëpëhja e vetë Ka pas mundësi Por ebu muslimer, khaullarit i ka përqisha jo jetë Mi po kjo ndodhë Që në përdiqë mërinë tonë të hinë njerëzi kështu Të cilët në, në, në kohën më bashkohore Sot për shemën në qëkujt me libra shumë ta Nërto kje libra që flasin për psikovampirët Njerëzi të cilët janë thithës të energjies Andaj nuk ba më kënë kështu besimtari Na do me me të mekon mekon njerëz të cilët janë shumë të mbledhur dhe shumë të motor dhe mos ju porzi në mënyrën e jetës njerëzve. Edhe mos i japin ideja të shumta njerëzve, të cilat ideja ju kushton njerëzve, dhe ju i prishin lumturia. Kjo ndodh vëllazë në krahën e sotit te grat muslimane, kjo ndodh me krahën e sotit te vëllezërit musliman në të madhe. Tëna, andaj nëse kiji ide, bani ide për vetë. Vetëm nëse është ndonjë ide shumë e madhe, shumë e mirë, por njeriu që nuk e kushton Prishërat e ratisë e komoditetit është më së le tjetër. Më er pa po mëo, prishërat e ratisë familjare, njerëzo nuk është mirë, andaj dijeni vëllazër, se sihri nuk bëhet vetëm me skuqet e xhingjës. Po sihri bëhet me një fjalë që ja thot dikujt. Me një erëndim që ja bën dikujt. Me një komoditet të ndradh që e ka dikush të dhe dalë jashtë, me një fjalë që dikush, javël, jod, ja thot dikush, ja prish ta ditën. Ja prish javën, ja prish muin njerëjot. Ndikon këtë ajo. Andaj njerëzit duhet të nimos shumë mirë, fjalë. Andaj në mëngjesët ku njëri u gdhin, apo ku rëzgjot, të gjithë gjimë tirtë, i thënë gjumës, ki kujdes, se ti e banë e na e hekna, ki kujdes, gjumës i thënë, të fletë, e nëna në djegmi në zemë të, të gjëhenemit një nik, kselloj fjale, edhe dhe të këtë batër bje, ajo grue cilë e paska prishë, rahatien familjare, e bu muslim e rëkhaularit. Një ditë për jetë dhe të rëgonë, at Thotë, në shtëpini e bu muslim e Khajlani s'ka pasë mivë Edhe s'ka pasë shumë pare E bu muslim e Khajlani ka qenë i afert me shtetin, me sahabijun Me pa nuk ka pasë të poda Edhe ka pasë një dinar Me të cilin dinar ka shku në pazar me blejë mivë Edhe rrugës në pazar e takon një lips I cilin e të madhe i lip Dhe e bu muslim e Khajlani ka qenë njeri cilin e ka pasë në rënebutë Dhe nuk ka mujtë me të rrudi kajmë pre njëzë Dhe që i lipaj nuk i jep Dhe jepa të të nërë Edhe mbejt pa hiq Edhe s'ka që ka me bo Sa që nuk disi mu këti të shpia e vet E mush me zalë një thes Edhe qëm të shpia e, mus, e mush me zalë një thes Edhe qëm të shpia Edhe tash pret Veq që ka me ndodhë mu Ka ka me kriz Pret Mi po gruja e vetë kure qenë e qenë midh Kure qenë, kure hap E qelë, milë, përgatit bukën e vetë Shumë mirë, të të shka u bonhru Milë i mirë ka na, shumë i mirë Për imat, mirit ka na Ka fillu me kesh Elhamdulillah ka thot Ka fillu me kesh Ka hangër për jasaj dhe është sos ka i mirë Dhe kjo ka shimë për kerameteve të Allahu subhanahu wa ta'ala Dhe kur njerëzit kanë Kësi loj kontakti dhe kësi loj lidhje me Allahu subhanahu wa ta'ala Ndoj dhe loj loj keramete shtë ndryshme Sekurt si që ka ndodhur muslimanëve gjatë historisë, po edhe në kohën e Sidit so ju ndodhin muslimanëve gjatë verave të ndryshme e sheftin gjatë luftimeve e sheft miegullat. Ju vinë xhbashari, i shpëtoi muslimanët që xhëmaratait kërameetat të Allahut subhanahu wa taala, gjë të cilat nuk duodh besimtarit dhe i besimtar dvërtet, të mbështetë të kërameetat. Këto janë ndodhi besimtarëve të vërtet, tocela nuk i lipin këto sende. Tocelat nuk i lipin këto sende. Por Allahu xhelavana është ai i cili thotë sende vekon, fe yekun. Ba Baho hud bahat. Nuk konsideron muzhize këto? Më gjizë atë që i gëndot për e mërë Të janë kerametët e dhe lijavët e Allahu subhanu wa ta'ala Transmeton Muhammed ibn Ziyad al-Hani Tëtë një luftë prej luftë Dhe ka luftu e rrëk të allaut Ebu Muslim al-Khulani fëmërru bi nëhrin Kanë kalum nga një lum Këthon e gjizu bismillah Këthon ebu Muslim al-Khulani Këlloni në e mërë të allaut për mëllum Bismillah Këlloni në e mërë të allaut për mëllum Edhe qëka t qati ubje prej sendeve nuk kanë pas as kono pas ura çndrejën shpëti të as këtu më rast kanë kaluar Elena Allah subhanuhu teala për mi për miunji ja kam encu Allahu xhella wala sikur që ka ndodh kjo me Saadim në Irakun jashtë edhe janë çudit dhe janë tre më të madhe pacient kanë çaj për njerëz që i pas kon pas frik Allahu xhella wala ne po përmendëm se paska çajim për njerëzve që nuk ka pas çka më shtu prej veprave të mira Mi thonë, Allah, u gjelera, shtot i të ka, zdinë që ka me shtua. Edhe njeri i të cili pas ka bo muhabet vetëm, për qeshtjene Allahu subhanahu wa ta'ala. Prej njareve ma interesante që i ka ndodh dhe njare që nga cila ka, ka, ka nëbet të impresionum edhe vetë sahabat të për amërit sër Allahu alaihi wa sëllim, ka qenj njareve talhe alënzi. Talhe alënzi, përmendëm, prej prisave të jemenit, njëndër fiset më të mëdoja në jemen, e përkrahin në pretendimin e vetë se është pejamer dhe e bu muslim e le khaulani ka qenë musliman i vërtet nuk është akumë me pejamerin sëllallaj sëllem pra ndaj edhe dhe dhe zër shlasi në për tabi inë për kore sotit nga se nuk jenë takumë me pejamerin sëllallaj sëllem por pas kanë qenë bura që kanë qendru në vërtetet talhe le anëzi ka qenë pejamer i rejshëm që qenë kanë dihmu e me antë sihrit me antë Falit Ti din disa prejsejndeve Me antë disa rejnëve Edhe shpionëve të vetë që i ka pas me njerëzit Para kohës I kanë tregu njerëzit dhe veshe Filoni përshemur ju ka thije bëkali rrugës Filoni e ka emrin e babës që shto Filoni t'i kanë dozë Filanë vitin kjo në gjarje Edhe njerëzit këto thora i haj Njerëzit Këto sende Shkojnë halvë Për nda edhe kanë filu mi besuë Talë hele anëzit Në pretendimin e vetë së është pejamer E në vetë që antjiv dhezër E ka shëfëridzua të rastin e vdekje së pejamerit Sër Allahu a.s. Nuk kanë drujet Muameli a.s. Kanë në betë në gadisht në arabik vetëm të rëqytete muslimone Tërat janë shëndru në murtët din Vetëm të rëqytete Andaj nuk është e qodit shme Sot që ka ju ndodhë muslimave në disa vente Nuk është e qodit shme Zban mu qodit as pak Me ndryshimin e gjendjes që edhe me dukme që i përmendat shejtonit që a i përdor si kur që do të ndodh me qështjen e dhegjallit dhe me qështjen e je gjush me gjushit qështja e murtë të dinve ka qenë e njashme si kur qështja që do të ndodh me dhegjallin edhe je gjush me gjushit kër do të dalin do të jenë vetëm se disa dukme që shejtonit i trus nuk din që ka me bërë kër njerës dhe ishef se janë dhonë pas fes sa Allahu subhanahu wa taala atër is Vetëm se dh dëshiron me përfitu prej kohës Edhe vetëm se dëshiron me marë një grupë të njerëzve Me vetin gjëhenim Kështu edhe talih e lënzi Ka qenë prej tyre Me posa Allahu gjëllevara gjdo her Gjdo talihës të këtijil I ka përgadit një ebu muslim e lëkha ulani Ma një me ndëzër Gjdo personi rënavec E dëgjal E mashtrus E gjdo bushi Edhe të njajshme I ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala në dhomë një person prej muslimanëve i cili del dhe është deportesa i asaj kohe ku i riball. Nuk ka kusht me një ball në mënyrë ushtarake se në këtë rast e muslimanit qaulani vetë ku ska pasqë kimi bon. Por sa Allahu dhella ka ushtin e vet. Por sa Allahu subhanahu wa taala i shndron ngjarjet në, në mënyrë të tillë saqë shpesh herë vlerë. Vetë zulum të zulumtar të mëdhëj, këto taguta të mëdhëj, këto tiranë të mëdhëj, këto kriminal të mëdhëj e përgadisi në gjendin qështu dhe e bëjnë punën që dhe ti bëjnë faktor dhe lezrit musliman apër të nxajshmi si ebu muslimër khaulani që e ka marrë edhe ka dik në këtë rast, me të madhe njerëz pas kanë dalë për fes së Allahut Subhanu wa Teala me të madhe së që në fitnë në mosejnën e këllabit vetëm të fisit benu jamame kanë dalë për fes thotë shekholl islam ibnitajmi në bi një qimë njerëz i në Nicë mjerësin atë vakt është e barabartë sot me 100 milion. Nëse e bën krahasimin demografik të popullatës, sa ka on dhunja e madhe në atë vakt? Sa milion njerëz i ka pasur dhunja në atë vakt? Sot 100 milion njerëz. Në atë vakt nisim milion njerëz, sot është e barabartë me 100 milion njerëz. Kan dal toptan. Toptan për ifes Allahu xhallahu ala edhe sahabët i kanë mball tekfir, kafira toptan ka thon qto jot gjalmigje jot gjalteze jot gjalhode e jot ki taweles ki tawel qto njerze qe ka murtedim tan dal profes edhe ke fes ikti kan sin qtir dhe allah xhalle wala paske pergadit njerze te cilat i besojn allah xhalle wala dhe urin ball dhe u prishin sihrin u aprishin sehrin u aprishin ruinat prej te ka qen abu muslimi qoulani ra ka prish sa bavon krejt talh la anzed si kalona spak saso Ka fillu mi boda vetë njërzit Edhe mi drejtur rrugën Allahu subhanu t'ala Dhe kur ka ndëgjue Eswejdi Për këtë fitne Kur ka ndëgjue Eswejdi Ki pejë a meri rrënshëm Për këtë fitne Që a e ka konsuluru fitnes e lërgimin e njërzit Për e fej së vet Edhe për gënjështrimin e pejë a meri së vet E ka konsuluru fitne Atëher i ka thirë njërzit pa tjetër Me morë masa dhe me gjith Ebu muslimel e khaulani Dheri se e kan E kanë ditë Muslimin e Khoulanit dhe i kanë thënë Muslimin e Khoulanit para njerëzve, del dhe thoi se un jam pejgamber. Dhe i kanë thënë, "E po Muslimel Khoulanit ne piyesal?" O Abu Muslim, "A dëshmon se Muhamedi je i dërguar nga Allahu?" Thaon "Bëla, po si jo." Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar nga Allahu. Pejgamberi i fund, i fundit. Esi nuk është roncak. A dëshmon për mua?" e suheti i ka thonë A dëshmonë për muhe Se unë jam i nërgumë i Allah Të ka thamë vejsh i nuk umponon Vejsh nuk umponon mirë Nuk një, nuk jam duke në dëgjue Ska di që ka me ma Dere i sa U ka thamë njërzve O e njërz Ndez një në zjarën të maf I qëri zjarën nuk është pa kur Dhe nëse kish pëton nga i zjarën A tërë unë Dëshmonë i se nuk jam për jamer E ka lidhë Qështje në dënimit të Ebu Muslim Irkhaulanit me pegamerin e vetë E kalith që ështën e pegameris e vetë me djegin e zarmë Dhe e ka morë me 100% i zarmë e djekë, normal Ata ri ka fanë Ebu Muslim Irkhaulani Për muhe është më mirë të më djegesh në zjarmin e dunjas E allaut të më shpotan nga zjarmi i gjehenemit Thot, nga zjarëmi i dunjas të më shpëtojsh i cili zjarëmi land të dikse diek, e ka dronin Dhe sa land diekse, të dikse të zjarëmi gjehenemit janë njerëzët edhe gurët E unë ma mirë është me shpëtojë nga zjarëmi i drujve të dunjas Se shpatoj, të më shpëtojsh neve muen nesër ditën e gjykimit nga zjarëmi i cili është shumë a i keqë për muen Edhe e marin në katapult, edhe e qesin e më mushtë i mërë khaulanin Edhe e gjujmë një zjarëm të madhë shumë Dhe të shëronë Allahu gjellë ala që ebu muslim e në khaulani të dalë prej zërmit, shëndosh. I pa prej kur prej zërmit, si kur që i ka ndodh Ibrahimit, sër Allahu ari vësallem. Dhe kjo në gjarë i ka gëzun muslimant, dhe ka qenë rikëthim për muslimant e jemenit. Dhe ka nëfidhu njerëzit, kër e ka në bokë në gjarëje, e në veçantin e suajdi para njerëzve e ka lidhë qështje në pegamerisë vetë të rënjshme, me ata se nëse shpoton kë, ata se janë pegameru edës vërtetose ai nuk e spiandar. Edher njerëzit më të madhe, më të madhe kanë filluar mu u larguaj për festë së rrësh me këtë personi derisa Allahu xhënloala pas së ngjarje e amundson njonit për muslimanëve besimtar nga familja e Suedit, ti amar kokën e Suedit. Ai do perfundon këtë fitnë, alhamdulillah. Por Ebubusemit Khoulani kur spoton për isaj, njerëzit për rreth që i ka ato magjistart i thojnë, "Amo e largoje prej këtu i të mos trogë njerëzit këtkë." Haman larqoj asë selamet xhurjaneve. Ena Firan Abu Muslim al-Khoulani, tenisë për Madinën e Pejgamberit, sallallahu alaihi wa sallam, derisa arrinë në Madinë. Afrohet elidhën devën e vet, dhe shkon në xhaminë e Pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, i gjện njerëz të mërzitur nga vdekja e Pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, vetëm sa kishin vendosur njerëzit xhalife kan, Abu Bakr as-Siddiqun radiyallahu anhu. I mërzitur këta kopë e Pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, i falë dorëgatën të hitul masjid, si përshëndetje për xhaminë ada preket nyoni prenya zma spine assalamu alaykum ethenk rien eshef omar ibn khattab ino tot prengaye misafir prenya ameni amenia kuitot omar ibn khattab ithot chka bani aneri icili shpotoy sikur ti shpotoy ibrahimi sallallahu alayhi wa sallam kofam mirast kofam pash allah on am tregon ayete gas omar ibn khattab ka pas lak lak pamsine madha basiren e madha pash allah on am tregon sa ayete mosun rai tregom drejt po po po si jo edhe ka pus edhe ka qof amron khatabe qona alhamdulillah inshallah hum takoj mua me nje person te cilit i ndodhi ngjara sikur te i ndodhi ibrahimi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah se allahu huwa munzim u takuan kte ummet me jerin i cili ka ngjarin e njejt sikur ibrahimi sallallahu alaihi wasallam nuk ka tejzermi andaj mos kurdon allahu xhalla mos me dijk nuk dijk kurdon allah subhana wa taala mos mu ka në kohat kur don Allahu xhelle ve ala i thot kun fe yekun bahu rabaht pase bindjet tona bindjet tona do të më çojnë në atë nivel e bindja e muslima al-khoulani pasqetin e mëdha bindja e muslima al-khoulani pasqetin shumë e mëdha andaj kur min khatabi e ka thon fjalën e vet mua nuk më intereson Allahu e pranon lutjen aja mua më intereson apo i lutje domon besimtarit nuk duhet me pas muhabet muhabetin dhe temën e vet aty e pranon Allahu aja Por sigurt Allahu subhanahu wa taala pranon diçka. Sigurt Allahu xhelala ban diçka. Prandaj besimtari duhet të më qeni i drejt. Në çdo çështje, duhet më qeni i drejt. Dhe mos marrsh pjesë kur njëherë nga krimi dhe zullumi që ta përgatit şeytanin në kurthën e vet. Kur njëherë në kurthot e kriminalëve mos mos gabon me botim me hip, me bë po pjesë. Edhe kta apo që përgatit qëto Allahu xhelala bo muslimul xoulanin dhe e merr për dorë apo muslimul xoulanin, Umar ibn Khattab, dhe e çonte Abu Bekr Siddiku dhe atë ragonjarin. Në detale, se si ka ndodhë në gjarja me Eswedin, pejamenin e rejnëshëm të jemenit dhe janë gëzue në këtë rast Me ata që Allahu Gjillewala e ka shpëtue e bu muslimen Kauranin dhe i ka të reguë përgazimin Se njoni prej musliman dhe nga familja Eswedit kadal, dhe ka dalit e ka marrë kokën gjatë natës Edhe ka përfundu fitnja Eswedit në këtë rast Nëndër lezët musliman të parë Përkëndhas në probleme shumë të mëdha më një herë gjathtkohës kur ka cilën ismut pejgamberis sallallahu alaihi dhe sallam. Natën që ka vdeq Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam edhe ai ka shkuar alhamdulillah. Dhe kjo ka cil një fitnë shumë e madhe te Musliman. muslimanët. Andaj muslimanët në kën e Saudit do si të mbajnë shitë veta, nga se do të ndodhin kët umet fitnë të mëdha shumë. Fitnën nga, të cilat të gjith, të të allaud, nga e cila fitna është thregu vetë Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Fitnën nga e cila fitnë kanë alarmua ta xhith, të dërgumtë Allahut nga fitnia e xhallit. O Allah Zot, në emrin e Islam, të musliman. Do të ndodhin që dalin muslimanë prej fesë Islam, edhe njerëzit të cilët marrin pjesë në luftë rukt Allahut, para zër, njerëzit njerëzit në luft, në ruk allaut, më ovo vëllazër, njerëz të tjerë. Njerëz që marrin pjesë në luftë rukt Allahut për të luftuar me Romakët, në vendin e Dabikut, në veri të Halebit, në jug të Turqisë sot, atje në një fushë, të madhe, disa kodraza të vogla që janë, atje do të ndodhë një luftë Ko një e treta e ushti se madhët e muslimandve E parë do t'jenin prej renegatve që ka fanë pe Ameri sallahu aleyhi wa sallem La jetu bullahu aleyhim ebeda Allahu sija pranon pëndimin kur Këta po e tregoj vë dhe zërë Që besimtarit përgaditit, jo për me pas fobi Jo për të frigue dherin atë mënyrë që me ravet në qëta Por besimtarit du mi hapë si të veta Nga se nuk ka njerëzit shend Nuk ka njerëzit pagabush mësot sikur që mendohet në procesin e shqiptart të prej kohës u çekës ai në Malakonqe. Komunsimi me koni malit. Edhe ka mundësi me koni për njerëz të tillë, andaj nuk matën sjedhet këtu. Nuk matën sjedhet me male dhe me me qytet. Por matën ndryshe, me takvalloh t'Allah subhanahu wa ta'ala. Për ska tin i afërt me Muawieh radhiyallahu anhu, se si pas ka ndodhur një ngjarje, për ngjarjeve që transmetohen me Muawien, kur ka ardhur te Muawieh i ka thonë Ya ayha al-ajir oti puntor saqish nervozuajen nervozuon nje zrat Muawija si ka thon qish nuk i thutë emirit besimtarve qish i thutë emirit besimtarat puntor ayha al-ajir oti puntor me parë çitë pazar e thje domthon njerëz chimiret por hamall oti hamall i kan thon nje çish i thutë te khalifes assalamu alayka ayha al-ajir oti hamall assalamu alaykum Theresa i ka thon khalifa Muawija radhiallahu mosum Darvezani, qadare, kaqtu hikmet. Pse më thot ti më një herë, një herë Muhamad, ka thon inna mislaka mitl rajulin ista'ajra ajira. Atë shifti ja të as sikur njëri që ka marr hamall, me i bajt sendet. Nëse i bën ato sendet taman si duot, e sos punën, a jep të hollat? Tamam. Nëse nuk e sos at punën taman si duot, çka bën? A e merr të hollat? Punë jote e muslimanëve si halifash e njëjt. Wallahi ti hamalli muslimanëve Kështu vëllazare kanë për ata Dhe kur kanë dash me i këshilun njerëzit, i kanë këshilun këtë mënyrë Që ti jebë yep vërrejtje, që ti aqil e sytë, ta freskon me një fjalë Ja ka thonë një fjalë qudice, që shpesher a i të amon menë ata Dhe kjo ndjare duk harot Kur thot dikush për njëzë vë o hamalë, ka dare, se këtu ka diqka O hamalë, më kjo konë hamalë i muslimanve Andaj, kretari muslimanve muslimanve. i muslimanve të me qenë hamalë i muslimanve A i ai cili bort gojë të muslimanëve, ja ai cili merret me muslimanët e muslimanëve dhe nuk i jep kurrë të mirat e sëndëve që duhet ajmi me i dhon. Atë i ka thënë Muawira thana jazakallahu anna wa anir ra'iyyati khaira. Allah të shpërblojë ty për mua dhe për muslimanët khaira ya aba muslimum o aba muslim. Fama alamnaka illa nasiha lillahi wa rasulihi. Teqallahu nuk të jofë ndryshë vetëm se njëri i cili e beson për nëme Allahun dhe pejgamberin dhe je kshimtari i vërtet. O li e eme të në muslimin dhe i këshëllon për një me muslimant Po ashtu, pre nxarive interesante që duhet në muslimant me kultivu në kone e sotit Ande veçën ti të Shqiptarët nuk existan kjo Ande veçën ti kur jemi shumë të afert me njëni tjetrin Nuk kina marak me kritiku kënë njerë E bu muslim e në khaulani pas ka qenë njeri i cili i ka kritiku e njerëzit Ande veçën, nuk mujni me has Krijetarët sukseshëm të, të muslimanëra Muawija ka qenë i sukseshëm të muslim Një ditë për ditëve I është vanu I ënë vanu Roga I është vanu e Ebu Muslimil Khaulanit Por nuk e konë qëdhimi të roga e vetë Në gjamin Në khutbe Në hytbe Ditën e gjumat Duk e tholë muawija është që ebu Muslimil Khaulani Para krejtëve Ko thonë O Emirën mu'minin Qka është punë e pasunijës Qka është punë e të ardhona vetë muslimave që nuk i jep Që i kivanu e Dhe ka heshtë muaw kan lëviz, po s'kanohemi me lëviz. La njëri, "A nusqash puna jote, që pasurinë e muslimanëve nuk e hap?" Ka thonë, "Pasurinë që e ke mbledh, a është prej djersës së babastandve të nanës tone, apo është pasuria e muslimanëve që e kanë luftu muslimanët, edhe kanë arrit muslimanë së bashku?" Ka thonë, "Innahu min kaddi al-muslimin." Ka thonë, "A është prej djersës së muslimanëve?" Edhe ka zbrit prej hutbas? tashkoi ka mart holla dhe qashmarda muslimanve pastaj ka hip ne kodbe muawiya thade e ka thon muawiya radhiyallahu anhu e kom dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thon el gadhabu mina shejtan hidhrimi min shejtanit u shejtanu hulika minan nar shejtan i shkriu prezarmit u inna ma tudfa'u an-nar bil ma' el ashkova me mar abdeset me vërtet hidhrimi ndalet permes ujit dhe zjarmi ndalet me uj Shkoha shkoha në merra bdass, fa idha qadi ba ahadukum ka than sallallahu alaihi wa sallam kut hithra wad diku shprayuve, falyaktasilat pasturat. Wallahi ska ilos matmisse pastrimi i njeriut abdesit, freskimi i njeriut, a ja e bën njeriun të të pastert. As ka sem për njerëz që paska thonë vërtetën. Prej fjalëve të vet të vetat njohura të muslimanë qolani të ka thonë: Kan an-nasu warqan la warqan la shauka lahu. Njërz zmeharet kançen pem thera, sot janë ba, thot njerëzit thera, papem vë <coughs> in sabepte hum se bëk, thot nëse i shanë të shajnë më keqë, nëse i kritikanë të kritikojnë më keqë nëse i lenë nuk të lajnë njerëzit nëse ikë prej njerëzve të zonë, të angazhojnë kale fëmër asna, i kanë thonë njerëzit, qka me bëhe kale hibë irdak li jomin fëkrik thot bane së të ka në derin tanë Domthon, ndërën tani ka çollimin mbas spinës ku të folin njerëzit, mos u intereso, mos u ndal vozë aici. Banasa dakawata. Li yawmin faqrik, per ditën tonë të fqaras, u xoh şeyen men la şey, eden merr diçka ditën e gjykimit për për kurxahit. Ditën e gjykimit ka njerëz i vllazor që shahon mbas spinë, i kanë haset, i kanë inaki, u shpifin, u flasin. Madje në varje njerëzit, wallahi, ka për njerëzën e naprvore. Hala i shoj njerëzit, u fikën se vapet me vot. Edhe ndërtimin e gjikimit këtë kam edhe llogarinë. Dë Andaj nuk ka nevojë vend për për breng edhe mrzitë besimtarit ndonjë. Kur njëherë mos u mrzit, masinë, maspina s'ka të flasin njerëzit. Edhe çka të shpifejnë njerëzit, mos u mrzit kurrë. Merre këtë rregull, thotë ban diçka për ikurxojit. Në bën diçka për ikurxojit, është ajo kur të flasin njerëzit mbas shpine, ti je, të shpifin ti i pastor. A dihet dashur se dini se më shumë për shahidave, më shumë për evlejave, më shumë për njerëzve të mirë ndodh kjo. Më shumë për si dekrinëve. Më shon prej evlijave të Allahut ka ndodh kjo. Madje nuk mundesh me gjet evlijat e Allahut që njerëzit nuk e kanë shohur. Edhe nuk kanë shpif. Madje prej shpifëve, shpifëve, m-m-m fillestarë që mund të ekzistojnë si për fatin e tokës. Shpifë nga të cilat mund mundrit zonja krejt i flasin njerëzit. Mirpo, do të fiton njëri nga ajo ditën e xhikimit. Xhikimi të prandaj nuk ka nevojë edhe me umrëzit. Po ashtu ka ardhur nga ky imam. Imam, im ximan ve se ka thonë مثل الامام شيمبولي امام تاسي شيمبولي, شيمبولي اي ويت باستارت اذي هيك تشلوم فيخوض الناس النهر ذا فوتو نيرزيت نقت عي فيقدرونه ذا نيرز اتربولوين كت عي ويعود عليهم صفو العين لمصني مصني كو هباشتو كي عي باتي باستارت شيمبولي امام تاسي مسلمانو كتو وين كانو كادروا من قبل العين قبل العين فسد النهر بالوضان نس نبوريم اشي برشت Atër dhe imami nësë është i presht Në vetën e vetë, kjo është keq Kjo nësi ndodhë që pri, Prisit e muslimanve Janë të presht, në bërim kjo është keq Por nëse janë të mirë Mundo njëzë me tërbulu e Por u i është i, i pasërt Lëzër, ka qenë pre njëzëve që ka Ndru jetë në rrugë të Allahut Së që thot imam dhehebi u rahimahullah Mete ebu muslimin Ka vdek ebu muslimin e tokën e romakve E gazi bilillah, duke e në fise Wa kja në qiten mga Busr ibn Artah Ka qenë dimrit Zbashku me një komandant të njohur të muslimanve Me Busr ibn Artah Që i kathon Në momentin e ndrimi të jetë Ka thonë o Busr Mos ma le gjena zën muë Vecma së prej këtire të rrimove të mëllit muslimanve Kudot që të luftoni Në rrugën e allaud Zbashku me këto njerëz i shahida Që ndrojnë që i njof Antartë të ti batalioni që luftojmë në rrugën e Allahut, me këto njerëz i varrosum së bashku, shpresoj që të dalë së bashku me këto njerëz të Allahut ditën e gjykimit. A din kur ka qenë nën dozë komandoti ky? Edhe më ka thepërfundojë na. Busir ibn Arta. Ka qenë për atë trëtimën e të muslimanëve, të, të cilat trëma të të, të muslimanëve me pasjen në kofën e Sodit, shumë prej njerëzve në kofën e Sodit madje dha gojëlar, por fatkeqj, do të ishin eksinçujt të zh vet, vet vras. Komandoti ky, Busir ibn Arta, ka qen ai komandant i cili nuk ka ndërtim rrapa ushtarëve, pa para ushtarëve. Siç so, e busr, Arta, thot transmetuesi, në ngjarjen e këtij Buser Ibn Arta, thotë që mëcinje një luftë prej luftëve të romakëve, duke i ruit kufit të muslimanëve. Dhe më ia afrua në kufi, dhe kemi bën vashington atje. Me mul kan bën vashington, por derisa ka qen një kish prej kishave të shkieve, me tokën e romakëve. Po ti komandanti jon është humb. Nuk e kemi gjet. Edhe ju kemi dhën mas. E ka marr karin e vet, ka hec gjat Diri sa në kishën e shkijeve Atje i ka po një numër të matë të kuajve Një numër të matë të kuajve I ka gjetë vet Edhe i ka gjetë ato njerëzi Nuk e nejtë në kishën e vet Edhe pa pas as një ushtarë në veti Ka hinë kish Bismillah e kam shilderen Se në e parë që i ka po Bismillah e kam shilderen Me, me pashen në kohën e sotit Disa prej njerëzve çu përkatësonë diturisë, s'kan lidhje me diturinë, e kishin thujt këtë person që është i çmendur, nuk nuk mautot mbi ndjeje aktive kur johej, këta persona është vetvrasës, eçi vetë letën tehliçe, shkatërrim, do të bose ibn Artaq komandanti i këtij, e kam shël derën e kishës, bismillah shpatar dhe ka humbë ato me luftuar. Derisa arkan arid u shtartë vet kur kanë shkuar te kisha dera të shëh. S'kan pas mundsi me hi. Kan hi përmes tavanit, kur e kanë gjetë të i mojtë zortë vetë me dorë duke luftuar. Këto njerëzi kanë qenë ato muslimanë që pasqyrën trojet e muslimanëve me ksilloj 13 të rradh, me ksilloj burnie të rradh, el usmallahu xelaluhu, allah xelaluhu në këtë umet të muslimanëve allah të hashton burnieën dhe trimënin dhe burrasia e bu muslimi erqulani, el usmallahu subhanahu wa taala, allah xelaluhu na mëshironë në këtë mëjdes të taqon në xhenetul firdaus, e pejgamberat mëshihë me njerëz të mirë, o selilahu ala nabine Muhammed.